E allora eccoci in diretta con Alberto per l'ultima trasmissione di questo ciclo 2013-2014. Ascoltiamo dalla sua stessa voce il programma di questa sera. Bene, il programma di questa sera è eh, fare il punto sulla situazione dell'ambiente e su questa base analitica decidere cosa dover fare come decrescita. Quindi in sostanza <ride> mettere, mettere i piedi nel piatto e cominciare a parlare un po' di che cosa si può fare. Eh, quindi io comincio con eh, dirvi che è stato messo in circolazione eh, l'ultima parte del quinto rapporto del famoso pan panel cioè questo mega comitato di scienziati che eh, si occupa dell'ambiente, del clima eccetera allora eh, intanto questi rapporti sono eh, un po' strani nel senso che sono più di 2500 scienziati che fanno l'analisi di tutte le ricerche in corso, esistenti, in programma, eccetera, e fanno, per ogni problema, fanno il punto sulla situazione. Quindi non sono dei ricercatori in, eh, diciamo di primo livello, ma sono dei ricercatori di secondo livello, nel senso che fanno l'analisi a tappeto eh, di tutti i materiali e di tutte le acquisizioni più recenti. Allora, questo, quindi questo rapporto non è uscito tutto insieme, è uscito in eh, tre parti, però adesso è uscita la parte consistente e io devo essere molto onesto, la sto ancora studiando perché sono svariate pagine. Eh, però quello di cui vi voglio parlare è questo: che eh, questo rapporto non solo conferma, Eh, tutti i dati che aveva già eh, messo in circolazione nelle prime parti di questo rapporto ma anche eh, di alcune ipotesi che erano state fatte nei rapporti precedenti e quindi i dati sono considerati più di fiducia nel senso c'è una maggiore fiducia nei dati disponibili e, e vengono messi dei punti fermi sull'analisi eh, questo eh, Prima di entrare nel merito però devo dirvi due cose, cioè intanto i due più grandi quotidiani eh, Corriere della Sera e eh, Repubblica due giorni prima della uscita vera e propria del rapporto hanno messo le mani avanti, uno in maniera più raffinata uno in maniera meno raffinata, cioè in sostanza Hanno cercato di sminuire la portata eh, di, questi, di questo rapporto e soprattutto di sminuire la gravità della situazione, l'urgenza degli interventi necessari e via dicendo. Eh, uno dei due articoli eh, fa un'operazione di questo genere, tanto per farvi capire, eh, c'è stato un unico ricercatore. che ha preso le distanze dalle conclusioni del grande gruppo di scienziati e questo articolo dà lo spazio, praticamente ha quasi tutto lo spazio disponibile, dà voce a questo unico che si è eh, distanziato dal... Cioè sono delle operazioni veramente incredibili, no? però evidentemente ci sono degli interessi alle spalle ci sono delle situazioni che non possono essere affrontate nella loro realtà e quindi si ricorre a tutti i mezzi o addirittura ai mezzucci no? perché poi in, lo stesso Corriere della Sera dopo pochissimi giorni ha pubblicato un, un altro articolo che era molto più scientifico, molto più eh, come dire, aderente a quelle che erano le conclusioni del rapporto anche se Due articoli in tutto sono pochi, tenendo conto della portata dei problemi che si dovrebbero affrontare. Ha fatto una par condicio a modo suo, insomma. Eh sì, molto, molto, Uno molto, contro molto, 2500. Molto, molto inventata. insomma no? e Io invece vorrei eh, far capire alcune cose sulle quali poi chiunque può eh, come dire, andare a dare un'occhiata al rapporto, approfondire e via dicendo. Eh, non, è, non, è, non possiamo in questi termini di tempo approfondire i dettagli, perché, però quello che vengo, viene fatto è che <coughs> vengono fatte una serie di proiezioni e il panel ha scelto una metodologia, cioè dice che i gradi di aumento della temperatura saranno compresi tra 2 e 4 oppure la distanza nel tempo sarà compreso da A, cercando in questo modo, come dire, da un lato di non essere smentiti loro stessi nelle previsioni e dall'altro però di stabilire una dimensione all'interno del quale si collocheranno i dati reali nei prossimi anni. e per ognuno di queste due cioè dal minimo al massimo specialmente per il massimo si spiegano le conseguenze quindi chiunque nei prossimi anni sarà in grado di capire mano a mano che ci saranno i dati per esempio sul riscaldamento globale e di capire che cosa sta succedendo quindi apparentemente è una tecnica come posso dire molto cauta molto seria no? in realtà eh, stabilisce certi tempi eccetera l'indicazione che emerge con maggiore chiarezza è quella sulla quale vorrei parlarvi un attimo, cioè dicono eh, ci sono 15 anni per intervenire e il, il, il rapporto non va più avanti di questo perché eh, 15 anni Bisogna stare molto attenti, cioè, non è che si può cominciare il quattordicesimo anno o a metà del quindicesimo. Il rapporto dice abbiamo 15 anni per realizzare gli interventi e nel testo si riesce a capire che questi interventi devono iniziare subito, anzi, sono già in forte ritardo. Quindi, questo è lo snodo ed è l'aspetto che vuole essere nascosto, perché politicamente. Evidentemente non si riesce a accettare l'ipotesi che tutti gli Stati stanno commettendo un grossolano errore su un aspetto molto importante. Dunque, eh, su questo mi viene in mente, mh, prima di fare la pausa, mh, ne abbiamo parlato già mh, qualche trasmissione fa, di come il rinnovato interesse, anzi la rinnovata corsa all'oro nero, al gas, eccetera, Eh, sia, sembra proprio mh, fregarsene altamente di questi, di questi allarmi e, e cito solo due casi il diffondersi della tecnica del fracking eh, cominciare dagli Stati Uniti e dal Canada eh, che ha avuto anche delle conseguenze economiche notevoli oltre ai, ai danni notevoli all'ambiente e alla vita umana e alla vita in genere e eh, la, mh, la caccia, eh, la corsa all'oro dell'Artico Che è appunto accelerandosi lo scioglimento dei ghiacci rende sempre più concreto e più appetibile eh, quello che, che è un enorme giacimento di idrocarburi che si trova sul fondo del, del mare che eh, è sempre più accessibile non essendo più coperto stabilmente dai ghiacci. Esatto quindi noi stiamo in realtà in una situazione almeno da quello che riusciamo a capire in cui il sistema Eh, non tiene conto del riscaldamento complessivo e continua a cercare come dire l'utilizzazione delle materie prime più profittevole, e più è necessario secondo le logiche della crescita illimitata quindi questo, quindi non solo eh, siamo in ritardo ma stiamo in una situazione di divaricazione, cioè stiamo andando in una direzione completamente sbagliata rispetto a quello che si dovrebbe fare gli altri elementi che volevo sempre in questa logica che volevo sottolineare sono per esempio è il fatto che voi sapete bene perché mi sembra che ne abbiamo già parlato ma c'è stato questo quest'inverno questo vortice artico viene chiamato cioè questa specie di ciambella fortemente gelata e piena di neve e di acqua che gira freneticamente sopra il polo nord quest'anno i motivi per cui noi abbiamo avuto quelle ondate di freddo eccetera, eh, sono dipese dal fatto che questa specie di eh, scusate il termine ma insomma non riesco a trovarne un altro eh, si è bucata da una parte e questo gelo interno si è proiettato sulla Europa del, diciamo a, a ridosso del polo nord ed è arrivato fino in Italia eccetera il problema grosso è nessuno si è chiesto perché si è bucata cioè quali sono i motivi per cui dopo decenni o secoli questo fenomeno continuava a verificarsi con certe caratteristiche però rimaneva eh, concentrato sopra il polo nord e quindi aveva i suoi effetti Ma evidentemente ci sono delle turbative eh, complessive che hanno inciso sulla tenuta di questo tipo di fenomeno e questo ancora non se ne parla, cioè non se ne parla in termini concreti materiali. L'altra questione è quella del nigno, cioè eh, sta per verificarsi questo eh, fiume di acqua calda che dovrebbe lambire... La parte nord dell'Europa, quindi il Mar Baltico per capirci, e che influisce moltissimo sul clima e non sappiamo, almeno nessuno riesce a fare delle ipotesi precise, eh, se questo fenomeno si verificherà come si è verificato in passato o se avrà delle caratteristiche tali da modificare ulteriormente il clima. Eh, un altro Uh, un punto che mi sembra estremamente importante è che, che è stato sottolineato da un, uh, un articolo da, che è stato messo su Internazionale, un articolo non italiano, che spiega uh, come vengono forniti i dati di questo uh, panel, di questo uh, insieme di scienziati. Cioè c'è una parte del rapporto che io leggo sempre con estrema attenzione che sono indicazioni per i governi, cioè c'è una parte in cui viene, vengono sintetizzati i risultati delle ricerche fatte. Il problema è che questa sintesi non avviene per opera solo degli scienziati, ma avviene in Contraddittorio, diciamo, cioè con la partecipazione dei principali governi. E quindi la maniera con cui viene presentato, cioè le parole che vengono usate, eh, sono il risultato di una trattativa. Questo significa che anche i risultati quantitativamente non discutibili eh, vengono presentati con delle parole. che non corrispondono esattamente alla natura dei dati disponibili delle ricerche effettuate ma sono il risultato di una trattativa politica allora si può tranquillamente capire perché ciò si verifica perché è banale no? però a mio modo di vedere dovrebbe far sì che l'attenzione data alla sostanza del rapporto cioè non alla sua sintesi ma alla sostanza del rapporto dovrebbe essere molto maggiore perché è solo in, quel per, in quella parte che noi possiamo avere delle indicazioni quantitativamente attendibili ecco, quindi questo è un aspetto che mi sembra importante da eh, sottolineare va bene, allora facciamo direi una pausa uh, sì, musica? volevo solo forse ah, dire sì. una cosa ancora un attimo eh, Questo mese, cioè in questo mese, il mese di maggio, è stato il maggiore, il peggiore, cioè il maggiore nel senso quello dove, durante il quale per tutto il mese, la presenza di CO2, cioè dell'anidride carbonica, all'interno dell'aria, ha superato i 400, i 400 parti per milione. il sistema con cui viene calcolata ed è rimasta ferma a questi livelli superiori a 400 per un mese intero questo dato oscilla nel senso che ha un andamento sinusoide no? cioè si alza, si abbassa eccetera eccetera però il fatto che per un mese sia rimasto fermo a questo livello molto elevato tenete in conto che la cifra che non dovrebbe essere superata, secondo i climatologi più attendibili è 350 e qui stiamo parlando di un qualcosa che è rimasto sopra 400 per un mese intero. Sì, quindi... eh, ricordiamo anche che prima della rivoluzione industriale, quindi o agli suoi inizi diciamo due secoli fa grosso modo eravamo a 280 parti per milione certo, quindi quando per capire la proporzione calcolarlo è stato quindi già eh, un po avanzato rispetto al, al tempo della, della rivoluzione industriale ecco quindi un ultimissimo dato no vabbè chiudi fai la pausa e poi andiamo avanti va bene, allora ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire 06 49 17 50 adesso ascoltiamo una grande cantante italiana Mina sha sha sha Prima di riprendere, saluto un compagno che credo ci stia ascoltando. Ciao uh, Lorenzo, a presto. Oh, questo Lorenzo sì. sta ad Amburgo, no, non l'abbiamo detto sì, perché fine. del saluto. Non so se sarà in realmente in ascolto. Allora, lei l'ha dato che stavo per dirvi un attimo fa: era che eh, c'è stato un periodo negli ultimi mesi in cui. Circa un milione di cinesi sono morti a causa dello smog. allora qua uno può dire: eh, sì, ma sono un miliardo e duecento milioni che, che vuoi no, che, che vuoi che sia, no? Nel senso. Eh, però, forse, dal punto di vista della sofferenza umana, un milione tutti insieme per una causa, eh, come dire, che non è una malattia, ma è, è peggio di una malattia. è realmente un qualcosa e contro questo non viene fatto nulla, perché anzi il processo di industrializzazione procede a marce forzate e quindi il meccanismo dello smog non può essere intaccato. Bene, quindi questa è un po' la situazione per quanto riguarda il clima, spero di essere stato abbastanza chiaro. Eh, secondo aspetto che volevo eh, citare, cioè il problema del carbone. Che tu hai trattato come dicevi prima, eccetera, eccetera, però c'è un ulteriore aggiornamento. Allora, intanto, sempre a proposito di perdite, credo che eh, l'ultimo evento di quello che è successo in quel Pozzo in Turchia, l'abbiamo letto sui giornali, soprattutto la reazione del eh, presidente, insomma, è stata no. di una pesantezza, no? però eh, era realistica. Cioè tutti quelli che vanno in una miniera di carbone, soprattutto se tenuta in quelle condizioni e come è successo in passato migliaia di volte, come sta succedendo in Cina, a, diciamo, a più riprese, succedono eventi di quel genere. Perché è veramente una connotazione, cioè una caratteristica del meccanismo di estrazione. Quindi riuscire a mettere in sicurezza una miniera è sempre estremamente complesso e soprattutto costoso e quindi viene tranquillamente eh, tralasciato qualunque investimento in questa direzione. Eh, in Italia eh, noi abbiamo addirittura chiuso e poi riaperto miniere di carbone. E perché sto parlando del carbone in particolare? Perché è praticamente la componente eh, più importante... del meccanismo di emissione della CO2 allora quando si guarda, leggono i libri dei climatologi la prima cosa che viene fuori non è l'energia nucleare la prima cosa che viene fuori è il carbone cioè si dice che il carbone dovrebbe essere eliminato dalla utilizzazione prima ancora del petrolio e prima ancora del, del nucleare Ecco, noi non ce ne rendiamo conto, credo, cioè credo che eh, come dire, associamo ancora al carbone delle immagini eh, molto culinarie oppure di un'utilizzazione che si faceva in famiglia fino a qualche decina di anni fa, e eh, però eh, non ci rendiamo conto che invece essendo cambiata la situazione del, della circolazione dell'aria a livello planetario, questo carbone è micidiale. L'altro elemento importante è che eh, sempre in linea con il discorso che facevamo prima, cioè che il sistema sta andando eh, nell'altra direzione, cioè in una direzione non corretta rispetto ai problemi ambientali, di recente ho visto che c'è una ulteriore tecnologia che si aggiunge a quella della shale oil, shale gas, eccetera, che funziona più o meno così. Io ho visto solo un, un testo, un articolo, non so se ho capito tutto benissimo, comunque eh, credo di aver capito la, la sostanza della questione, cioè invece di estrarre il carbone in profondità, portarlo sopra, metterlo dentro un impianto e trasformarlo in gas, stanno sperimentando, ma ci sono già degli impianti che funzionano. È un sistema per cui scavano due pozzi, arrivano fino alla fascia dove c'è una quantità consistente di carbone e poi con una serie di sostanze che vengono iniettate nel primo pozzo viene prodotto gas. Cioè nel senso che viene bruciato, adesso il come è un po' più complicato di come sto dicendo, però viene bruciato addirittura il filone. Di eh, carbone che è sottoterra, quindi questa operazione può essere fatta a 2.000, 3.000, 4.000 eh, metri di profondità e viene però dato fuoco al carbone in, in loco, cioè senza estrarlo. Nel secondo eh, pozzo viene eh, aspirato questo gas. e il gas viene inserito nei eh, gasdotti, eccetera, cioè senza ulteriori trasformazioni, viene messo in circolazione. Allora, questo tipo di tecnica, eh, che cosa fa? Ha un grossissimo vantaggio dal punto di vista del capitale, nel senso che, primo, permette di eh, utilizzare eh, delle, una serie di giacimenti che non sarebbe conveniente... diciamo utilizzare tramite estrazione è poco costoso perché sono solo due tubi nel senso che sono due pozzi invece di dover seguire il filone con i vari pozzi eccetera eccetera e soltanto che l'effetto sull'atmosfera e l'effetto poi diciamo della trasformazione del terreno a profondità consistenti del quali non si sa quali sono poi le reazioni una volta che si è bruciato un'intera vena di carbone eh, eccetera eccetera a quelle profondità e quindi con difficoltà allora c'è una mappa sull'articolo letto e ci sono almeno 15 tentativi che stanno facendo in giro e c'è un impianto che sta già funzionando allora è la solita tecnologia avanzata che viene guardata con estremo interesse in vari paesi che va ancora una volta e esattamente come quella di cui parlavamo prima va contro tendenza cioè come contrariamente a quello che si dovrebbe fare vengono avviate cioè la ricerca viene con, concentrata su questo tipo di soluzioni che evidentemente affascinano gli ingegneri, nessuno controlla poi le conseguenze eccetera eccetera E quindi eh, si sta aprendo un ulteriore eh, settore, diciamo, nel quale eh, poi dovremmo occuparci e preoccuparci nel più rapidamente possibile. Eh, spero di essere stato chiaro. Poi, se qualcuno ha voglia di sapere qual è il l'articolo, ve lo faccio vedere, insomma. E allora, seconda pausa musicale, sempre da Radio Onda Rosso, 87.9 in FM, Entropia Massima, la trasmissione che state ascoltando, eh, Alberto Castagnola ci sta parlando di clima ed energia, di tecnologie eh, che portano anche a modifiche sensibili del clima e dell'ambiente, ma ascoltiamoci adesso questo pezzo dei No Doubt, Hey Baby. Down the wall with my secret eyes Taking it in, try to be feminine With my makeup bag, watching all the same Misfit, I sit lit up, wicked Everybody else surrounded by the girls With the tank tops and the flirty I'm just sipping on chamomile Watching boys and girls in the sex appeal With a stranger in my face who says she knows my mom And went to my high school It amaze me You got me off the hook And nothing else Don't face me Can you be my one And only sunshine lady You know maybe Hey baby I'm just sipping on chamomile Watchin' boys and girls And the sex appeal With a stranger in my face Who says he knows my mom And went to my high school Naturally All the boys say rientriamo in diretta, una Rosso 87.9, ricordiamo ancora il numero di telefono per chi volesse intervenire, ancora qualche minuto, 06 49 17 50. Bene, l'ultimo punto che volevo trattare è che stasera siamo un po' in chiusura della serie, no? Eh, volevo parlare un po' della decrescita nel senso che eh, questo, credo che ormai questa parola in qualche modo abbia, sia in circolazione, cioè si, si cominci a capire di che cosa si sta parlando e credo che dovrebbe essere politicamente essenziale cominciare a parlare sul serio, no, non sto dicendo di adottare immediatamente l'ipotesi la sto dicendo soltanto Bisognerebbe capire perché un manipolo di persone che sta in rapida crescita eh, si sta occupando di definire una ipotesi di evoluzione del sistema dominante completamente diversa da quella che appunto abbiamo tratteggiato nell'ultima mezz'ora, e che significa eh, rinunciare alla crescita, cioè proporre um, dei modelli di evoluzione che non prevedono la crescita illimitata e soprattutto la crescita senza precauzioni quindi in sostanza sarebbe un aumento limitato soltanto dall'esigenza esigenza dai fabbisogni delle persone viventi e dall'altra parte dai limiti del pianeta cioè i limiti fisici e quindi tutti i problemi ambientali quindi cambierebbe completamente il termine ben usato è paradigma Eh, forse è meglio chiamarlo modello perché la parola se non è co troppo complicata eh, cioè in sostanza <coughs> si comincia a parlare si comincia a discutere se è possibile eh, mettere in piedi un meccanismo totalmente diverso e, allora il primo passaggio è che non è un discorso teorico cioè non è un discorso astratto perché se noi continuiamo nelle divaricazioni che abbiamo accennato prima eh, i tempi Eh, disponibili sono estremamente ridotti, mentre invece noi dovremmo riuscire a introdurre nella dinamica attuale dei fattori che nel giro di 15 anni permettano di interrompere molti dei meccanismi dominanti attualmente nel sistema. Perché non sono soltanto quelli del carbone, non sono soltanto. eccetera, eccetera. Allora, eh, quindi in sostanza. La fase di eh, transizione, se uno decidesse finalmente di cominciare a tener conto dei fattori ambientali, la fase di transizione dovrebbe eh, prevedere una rapida sostituzione di certi meccanismi con altri meccanismi. Allora, eh, viene sinteticamente parlato di decrescita, in realtà sono una serie di ipotesi Eh, devo dire tutte piuttosto realistiche perché non, non, nessuno di questi sono sogni a, a, diciamo a occhi aperti eh, però ognuna delle ipotesi che è stata formulata e che continuano a essere messe a punto ha i piedi per terra cioè tiene conto della situazione di partenza degli obiettivi da raggiungere in termini di, di, diciamo, di tutela dell'ambiente di ricostituzione delle dinamiche naturali eccetera eccetera e dopo e, di fa dei calcoli quindi si comincia a dire cosa si potrebbe fare invece cioè una volta eliminato o ridotto, ridotto ai minimi termini o eh, fatto diminuire molto rapidamente perché quella cosa importante sarebbe eh, utilizzare questi 15 anni per partire il più presto possibile e mettere in piedi delle logiche che eh, permettano di non superare le soglie di pericolo Perché questi 15 anni, eh, queste vengono esplicitate piuttosto bene nel rapporto, sono la data entro la quale si devono fare delle cose. E perché altrimenti dopo questi 15 anni eh, non sarà più possibile fare nulla perché i meccanismi di danno avranno preso il sopravvento. cioè Quindi non, è un discorso che sembra catastrofista in realtà... E ci stanno 2500 personaggi che stanno studiando e che si sentono obbligati a dire certe cose Allora questo è quindi un primo elemento da cominciare a discutere questo richiede alcune conoscenze richiede un paio di libri letti no? però tardare a eh, mettere sul tavolo questo tipo di problematica a mio modo di vedere è proprio eh, drammatico nel senso che eh, insomma saremo rimproverati nell'immediato futuro eh, l'altro elemento è che eh, ci sarà ai primi giorni di settembre a Lipsia in, in Germania sarà, ci sarà una eh, conferenza la quarta conferenza o quinta a seconda di come si calcolano sempre sulla decrescita e quindi Eh, ci sarà un insieme di eh, personaggi, di eh, autori e di pensatori che si confronteranno su tutti gli aspetti sia di analisi degli interventi da fare, sia soprattutto delle caratteristiche che dovrebbe assumere la società nell'immediato futuro cioè quali sono i cambi, che, diciamo, gli effetti maggiori e le cause da mettere in moto no? gli effetti maggiori di certi cambiamenti strutturali e le cause originali da mettere in moto che aiutano questo tipo di meccanismi innovativi, cioè in sostanza eh, il problema viene affrontato da vari aspetti contemporaneamente. Allora quindi questo è la cosa importante. il terzo passaggio che mi sembrava importante dire è eh, rivolto alla sinistra, cioè questa mh, sinistra che ancora non ho capito bene se, se, se ha fatto qualcosa di positivo. in Europa, ma non è quello il problema, e il problema è che eh, c'è bisogno sempre più urgente di una sinistra che non sia quella del partito ampiamente dominante oggi in Italia e che deve però cominciare non soltanto a unificarsi, perché l'unificazione eh, crea subito un problema di le forze, i rapporti di forza, cioè è tutto molto complesso. Eh, io vedrei molto più utile, molto più interessante dal punto di vista dei problemi di cui abbiamo parlato in questa parte del programma eh, che si entri nel dettaglio, cioè che eh, le proposte che sono state fatte circolare prima di queste ultime elezioni europee eh, diventino invece delle proposte politiche e operative, cioè che si esca fuori dalla fumosità delle proposte. Così ampiamente condivisibili ma poco incisive, e si entra in prese sulla sostanza dei meccanismi politici ed economici che eh, si dovrebbero mettere in moto. Allora, questo è un discorso che si potrebbe fare, cioè anche con forze che non sono simili, che non sono sufficientemente eh, d'accordo per fondersi o sentirsi parte di un unico discorso, mentre invece. Eh, si potrebbe cominciare ma subito cioè senza perdere molto tempo a mettere in moto eh, delle logiche invece di modifica del sistema e su questo come dire a mio modo di vedere queste però sono le mie posizioni personali eh, questa sinistra ancora un po' poco definita ha delle grosse responsabilità perché deve modificare perfino il partito dominante Cioè ha un ruolo di denuncia che è molto importante, mentre finora eh, ci siamo mossi soltanto eh, sulle denunce, sulle prese di posizione, eh, molto a parole, mentre invece bisognerebbe cominciare a confrontarsi, cioè le provocazioni dovrebbero essere molto concrete. e tenere conto di quello che io chiamo la ma insomma è una, un discorso di una transizione ben diversa da quella che ci sta preparando il sistema sì possiamo un'osservazione finale mi viene da fare rispetto a queste ultime elezioni non mi sembra che a livello europeo da quello che, che ho potuto capire questi argomenti siano stati parte del dibattito politico Eh, quindi credo che anche le forze che si collocano all'estrema all sinistra non li abbiano affrontati se non in rapporto con la devastazione sociale che la, la crisi che ormai dura in Europa da 6-7 anni eh, ha determinato quindi è chiaro che Le connessioni c'è chi le vede, ma comunque mh, è un po' come dire sullo sfondo, rimane una cosa sì da fare, ma non è la più urgente. Invece appunto eh, gli scienziati di tutto il mondo ci eh, stanno dicendo, e non da oggi, che i decisori politici, ma eh, io direi anche le popolazioni, perché poi... definitiva, i decisori vengono in gran parte eletti, a parte i casi di golpe, e dittature militari ma insomma, nella maggior parte del mondo eh, chi comanda viene almeno formalmente eletto dal popolo, mm, che poi questo sia sostanziale, sostanziale potere del popolo, è tutto da vedere, anzi eh, comunque eh, questi questa presa di coscienza insomma sostanzialmente ancora non c'è e questo non fa ben sperare, perché Il tempo è sempre di meno, mentre questi meccanismi mh, giganteschi, perché insomma mh, in fondo l'essere umano nel, rispetto alla biosfera è una parte importante, sì, ma comunque eh, con una forza infinitamente minore rispetto agli sconvolgimenti che eh, si stanno determinando, quindi è, è, è molto folle questo, questo disinteresse o questo eh, sperare che non succeda nulla, quando appunto le persone che fanno questo di lavoro questi scienziati ci stanno dicendo da anni ormai il contrario ecco, quindi ricordavi tu all'inizio un ricercatore su 2500 aveva un'opinione diametralmente opposta mi sembra che tra tutto, in tutto il panorama mondiale non è molto significativo va bene allora ringraziamo Alberto per il suo contributo non solo per oggi ma anche per tutte le precedenti trasmissioni lo risentiremo di una trasmissione collettiva di chiusura il 16 di giugno quando tutte le varie voci di Entropia Massima saranno insieme in questo studio per eh, fare un po' un bilancio ma anche per chiamare a intervenire pure chi ci ascolta e quindi vi diamo appuntamento intanto a lunedì 9, non lunedì 2 perché è festa e quindi facciamo festa anche noi visto che eh, lavoriamo. E non in radio ma insomma <ride> lavoriamo per vivere quindi quando c'è una festa ce la eh, godiamo eh, il più possibile e 87.9 in FM questa è Radio Onda Rossa Entropia Massima e eh, buon ascolto con le trasmissioni musicali che seguono dopo la sigla